Càpsules musicals d'en Rafel Corbí avui escoltant a Los Secretos amb el seu àlbum de 2019, Ni Paraíso. Quiero despertar si estoy soñando Y si no es un sueño mejor dormir 국민 Una de les grans bandes de sempre ens acompanyen ara amb la seva música i tot portant-vos a terme aquest disc amb el qual aquests en 2019 ens obsequien amb una bas estoa per gaudir-. -ne. Es diu mi paraíso! Los Secretos, aquest grup de música pop-rock fundat a Madrid i que ha desenvolupat la seva carrera des dels anys 80 fins a l'actualitat. Se'ls ha relacionat habitualment amb la moguda madrileña, arribant inclús a realitzar-se diversos documentals de Ràdio Televisió Espanyola, que diuen que aquesta va començar amb el tant nombrat concert homenatge a Canito, emitit per l'espai de la dosa prop grama, encara que ells han preferit sempre identificar-se amb els grups que van sorgir després de la influència de la New Wave Britannica. Una formació que ha canviat a través dels anys. En els primers temps, els canvis van ser forçats per les successives morts de dos les seus bateries. Primer en Canito, en l'època en el qual el grup encara s'anomenava Tos, i després el seu substitut, el també compositor i cantant Pedro Antonio Díaz, el que van fitxar després de posar un anunci a la millora Onda 2. Allarquen dels anys el nucli d'1, de Los Secretos va ser l'integrat per als germans Urquijo, entre el 80 i el 84, Javier, l'Enrique i l'Álvaro, a la seva primera època amb tres llargadurades editats a Polidor. Posteriorment, Enrique i Álvaro, al costat de Ramon Arroyo, Nacho Lies i Steve Jordan amb la reunificació del grup al 86 i un mini-LP i un LP editats a Twins. La formació més actual és la que es composa de Álvaro Urquijo, Ramon Arroyo, Jesús Redondo, Juanjo Ramos i Santi Fernández desde aquel Darrere de arriba, la Batería. Te acercaste a la ventana cuando se ponía el sol y la luna en tu cara se encendió. Apagamos las estrellas L'època yeah. de més èxit professional de Los Secretos es va donar als anys 90 quan varen treure aquells àlbums de, de tant èxit anomenats Adiós de, de Estreza i Canvia de Planes i el, posteriorment al recopilatori de Grandes Èxitos. Yeah. Un moment molt delicat de la seva història va arribar al 1999, recordem la mort Enrique Urquijo, un cop molt dur que, tot i això, va contribuir a fer aflorar de nou a reneixer a la banda amb la publicació d'àlbum Homenatge a Tolado l'any 2000, que va comptar amb nombroses col·laboracions d'artistes més propers als grups. Ells, com Los Secretos, van retornar novament, al 2002, amb un nou àlbum d'estudi sota, líder Álvaro Urquijo, que va agafar les rendes de la formació. Tan solo avanza Javier Urquijo, el germà que també va deixar la formació es va sumar d'aquesta manera també i amb aquest àlbum a l'homenatge a l'Enrique que es farà que es fa el 17 de novembre que s'ha fet el 17 de novembre de 2019 més de 30 anys després Javier tornarà a formar part de Los Secretos recordant el seu germà, un moment molt emotiu que recordarà la primera formació del grup l'any 1978. D'aquí naixia també Mi Paraíso, amb la presentació d'aquest disc el 28 de novembre cançons fantàstiques i rimes magnífics que ens han acompanyat avui escoltant les seves darreres cançons des del 2019 i aquest àlbum Mi Paraíso, però recordant una mica la seva història, la seva companyia avui amb Los Secretos a la nostra càpsula musical això es diu Si me quieres esta bien